A, PYktiðu A, PYkniðu A, PYkniðu B flatsundings m første A, P Fënendelwa er shiqous. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh Allahune falenderojmë që na e mundsoj që sërish të takohemi në këtë dit të bekuar, në këtë kohë të gzimit, në kohën kur sa po ja kemi thënë lam të mirën, apo sa po jemi përshëndetur me muaj në bekuar të Ramazanit sa po jemi ndarë nga një dhunti dhe një kohë shume begatshme dhe plot mirësi Te Allahut fuçi plot. Në të vërtetë e gjithë koha, të cilën e la mbrapa, po ashtu edhe koha e cila vije kanë një lidhje shumë të ngushtë ndërmjet vetëve. Dolëm nga Ramazani, shpresojmë të kemi shërbyer Ramazanit ashtu si duhet. Shpresojmë të kemi qenë të devotshëm, shpresojmë të kemi bër akoma më të devotshëm, të kemi fisnikruar, të kemi ngritur Të imi afruar më tepër, kahë Allahu fuqiplot, kahë aji i cili, pas ajetëve të agjerimet, në ka thirur, dhe në ka të reguar se aji është shumë afer, fare pran nesh. Thatë Allah i madhruar në Kur'an, wa idha se eleke i badi ani fejni karib, kur të pyesin ty o Muhammed, ropte mi për mua, të regoju se unë jam fare afer. Allahu është afer neve, por edhe ne, Kemë sfrytozuar rastin që gjatë muajit Ramazanit të kalojmë distanca dhe të krijoim një afërsitë të madhe me Allahun Fuqiplot. Një gjë të tillë e kemi arritur, nëse ja kemi dalë që të realizojmë atë për çka Allahu i madhruar edhe na e ka obliguar axherimin, la'an lakum tatekhun, që të jeni të devotshëm. Shpresojmë që të kemi dalur më të pastër më të pasuruar me virtyte, me sielje të mira, me adhurime, me gati shmëri për sakrific, dhe një kosisht të kemi arritur të bëhemi të falur dhe të amnestuar prej mkateve një kosisht të liruar nga zjarri i gjehenemit. Ska dyshim se një njëri i cili në këtë form e ka përjetuar muajn e bekuar të Ramazanit, unë konsideroj se e njëri ka përfituar prej Ramazanit dhe dalja jon prej ramazanit arritja në një kohë tjetër s'ka dyshim se do të lëj gjurmë të vërëtura në jetën tonë do të lëj gjurmë të vërëtura në pamjen tonë ngase çdo njeri prej neve është i zbukuruar dhe i stolisur me një pamje e cila ndoshta mund të na duket se buron nga një zbehje si pasoj e lodhjes, si pasoj e uris, e etjes që kemi përjetuar gjatë Ramazanit, mirë po kjo pa pikë dyshimi vetëm se e zbukuran dhe e stolisë edhe më tepër pamjen e besimtarit. Nëse kështu është me pamjen e jashtme, atëherë pamja apo brendia duhet të jetë e stolisur shumë më tepër, duhet të kemi dalë prej Ramazanit shumë më të mirë dhe më të bejgatëshëm, më të... Sinqert, së saç që kemi hyrë në Ramazan, nuk gaboj nëse them se çdo kush duhet të vrejë në neve dallimin ashtu si jemi tash, prej ashtu si kemi qenë para Ramazanit. Këtë mirësi të Allahut, të cilën Allahu na e ka dhënë dhe me të cilën Allahu i mahdhur na ka beqatuar, s'ka dyshim se e kemi obligim që Allahu ti jemi mirnjohës për të, ti shprehim falënderime e mirnjohje pafond Në të vërtetë të nderuar vëllezër dhe motra, Ramazani i ku, mirëpo a i ku bashkë me të edhe devotshmëria jon? A i ku bashkë me të edhe zelli dhe vullneti ynë për të qenë besnik udhëzimeve të Allahut fuqiplot, për të qenë falas të rregullt të namazit, agjërues të devotshëm, të sjellshëm, të mirë, solidar Roman Bamires e kështu me radh. Kur ka lënë Ramazani, kemi një këshill të cilën duhet ta ndajmë së bashku me të gjithë ata cilët i duam për hir të Allahut fuqiplot. Ajo këshill është për kujtimin ynë se Zoti i Ramazanit vazhdon të mbetet Zoti edhe i Shawalit, edhe i të gjithë muajve gjatë vitit. Zoti i Mekës është edhe Zoti i Medinas, është edhe Zoti i Kosovës. Zoti i cili ka qenë kriuesi i gjithsis, i vetmi i adhuruari me të drejt, prore, a i vazhdon të mbet e të kësisoj. Andaj, neve kemi nevoj që të devot shmërin dhe përparsin avantajin e fituar gjatë Ramazanit, të arruajm edhe pas Ramazanit. Një gjithë të tilë, dhëtë arrim të, të realizojmë vetëm nëse vetë disohemi, mi aftueshëm për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të realitetin e islamit si forma më e përkryer dhe më e përsosur e nanshtrimit ndaj Allahut Fuqiplot. Kjo forma e nanshtrimit ndaj Allahut Fuqiplot, ska dyshim se nëpërmjet islamit e arrin kuptimin kulminant. Njëri jatietës së tij derisa kryen angazhime, derisa aktivizohet, derisa bën vepra, për të cilat shpreson se do të shpërbëlehet prej Allahut Fuqiplot e ka krahës kujdesi që duhet të ket për formën e atyre veprimeve dhe për sinqeritetin e brendshëm të tij në mënyrë që veprat e tij të jenë të pranuara e ka një obligim shtesë e ajo është ç' ato vepra ti ruaj në mënyrë që frythet e atyre të mos mungojnë në asnjë moment Allahu i madhruar na e ka dhënë një udhëzim të përgjithshëm E cili për neve muslimanët është shumë do me thanas Thotë Allahu i madhruar O la te kunu kelleti në qadatë gëzleha Min baadi kuatin enkatha Dhe masu bëni si kura ajo E cila e prishi e shë thuri Thurien e saj Pas i që e kishte thurur fuqishëm dhe mir Qëka do në thotë kjo? Kjo do në thotë se Nëse e paramendojmë një grua apo një të moshuar, të vjetër, një plak, e cila thur një petk ose thur një diska qfar do qoft për e atyre që e kanë tradit e dhe zakon plakat tona të thurin dhe pak para përfundimet të realizimit të ati projekti, të realizimit të asajvepre, ajo filon edhe e shë thur ati që e ka thurur për një kohë të gjatë. Zdo njëni prejneve sigurisht do të gjykon të se aty të që ndrën një problem. Mësë paku që do të duhet të thonim, ashtë se, ashtë humbje e madhe, që pak para përfundimit të një punet të madhe, një kosisht edhe të mundimshme, të fillojmë me prishjen edhe qërënjosjen shkatrimin e asaj vepre. Njëri u gjatë muaj të Ramazani të ndëruar vlezër dhe motra, ka bërë me primet shumëta, i badetet shumëta, vepra shumë të mëdha, për cilat Allahu pa dyshim shpërblen shumë. Mirë po, a i avlen që për një knaqësi kalimtare, a i avlen që për një e, mos rezistim, ndaj epshit, ndaj dëshirave të ndryshme, ndaj pasioneve, ndaj thirjeve të jasht me e kështu me radhë, ta qojmë poshtë gjithat mund të cilin e kemi bërë, gjatë Ramazanit edhe të cilin shpresojmë se Allahu ta ketë pranuar, Prej neve dhe për neve do të ketë përgatitur një sfidë shumë të madh për neve. Me vërtetë një gjë e tillë nuk i ia vlen. Prandaj ajo që kërkohet prej neve të ndëruar është ç'të që çndrojmë në kursin të cilin e kemi mbajtur gjatë Ramazanit. Vijën të cilin e kemi mbajtur gjatë Ramazanit të çndrojmë në atë vi se aty është orientimi ynë, aty është drejtimi i cili shtëpi e ka suksesi. Shtëpi e ka suksesi i kësaj bote, por edhe ka suksesi dhe lumturia në botën e përtejme. Ky angazhim edhe ky orientim shpie drejt xhenetit dhe kënaqësisë së Allahut fuqiplot. Gjithatë mund ç'e kemi baur gjatë Ramazanit për të arritur një nivel të kënaqshëm dhe të pranueshëm tek Allahu të devotshmërisë. Gjithatë mund ç'e kemi baur tek Allahu për të arritur që të jemi prej atyre të cilët Allahu i ka amnestuar për mëkatet, i ka falur dhe u ka shlyer ato. Ai ia vlen tani që të mos jemi të kujdesshëm. A ia vlen tani që në këtë kohë pas Ramazanit, duke shpresuar me shpresat kota se do të na arrijë never Ramazani i vitit të ardhshëm dhe do të veprojmë prap, do të pastrohemi prap? A ia vlen që të bëjmë njësi rrezikimi e të shkatërrojmë të gjitha ato vepra që i kemi bër gjat Ramazanit? A ia vlen këtë status të madh që mezi e kemi fituar? E kemi fituar me shumë mund statusin e njeriu të devocion, statusin e njeriu të sinqert, statusin e njeriu të falur dhe të amlestuar prej Allahut, a ia vlen ta rrezikojmë? Ne vemi dëshmitar në jetën e përditshme se sa standarde duhet të plotësohen vetëm e vetëm për të ruajtur statuset e fituara me mund edhe me sakrificë. Muslimani pra, duhet të vazhdoi me sinqeritet, duhet të vazhdoi me devotshmëri dhe të jap shembull te çdo njerëj që paracitet të japë shembul se tije a i individi të këtë i cili ka lën gjurëm të pashlyeshme, të këtë i cili ka lën gjurëm të vërejtura Ramazani. Tije a i robi i Allahut, i cili Allahut i ke shërbyr me zel, vullnet dhe devot shmëri gjatë Ramazanit, por kësisoj vazhdon të jesh edhe pas Ramazanit, sinceriteti jëtë nuk do të mungoj, për kushtimi jëtë nuk do të mungoj, edhe pse ndoshta Forma e organizimit të jetës pas Ramazanit ndryshon prej asaj në Ramazan. Dhe normal insistimi ynë ndoshta do të ishte i pavend sikur të thonim që e gjithë veprimtaria jon të mos ndryshojë edhe pas Ramazanit. Në aspektin formal ka hapësir edhe ajo do të ndryshojë gjithsesi. Do të ndryshojë orari i xhumit, do të ndryshojë orari i ushqimit, do të ndryshojë ndoshta edhe intensiteti i ibadetit. Kemi falin Ramazan Matej, për tash në doshta do të falim më pak e kështu më radhë. Mirë po, në vijat të trasha, kur si i përgjithshëm i levizje son, në asë një mënyrë nuk gudzon të ndryshoj. A i muslimani i devotshëm i Ramazanit do të mbetet muslimani i devotshëm i sinqert, bamires, njerëzor, human edhe pas Ramazanit. Gjatë Ramazanit e kemi pasur më lehtë për arsyu se e kemi shfrytzuar një përparsi të cilën na e ka mundësuar Allahu i madhruar. E kemi shfrytzuar në të vërtetë një beqati të cilën Allahu na e ka dhënë dhe kemi krijuar një avantazh, një përparësi kundrejt një armiku të ton të përbetuar. Allahu i madhruar i ka lidhur në Ramazan dhe i ka prangosur djajt, shejtanat. Dhe ata kësaj nuk kanë pasur mundësi çmeve të na dëmtojnë, respektivisht ndikimi i tyre është minimizuar. Dhe kjo Prapërshtim neve na e ka dhuruar mundësinë, na e ka ofruar mundësinë që ne të ikim prej ndikimit të shejtanit, të jemi të lirë, të jemi të siguruar dhe në këtë formë kemi çën më të gatshëm ç'a të bëjmë vepra të mira. Ramazani përfundon dhe ne e vrejm veten tonë se vërtet kemi krijuar një distancë, kemi kapërcyer një distancë në vepra të mira dhe në sigurinë prej ndikimit të shejtanit në minimizimin e ndikimit të tij. Mirë po, çfarë do të bëjmë në kohën kur shejtanët më nuk janë të lidhur? Djajt nuk janë të prangosur. Ndikimi i tyre i kthehet gjendjes normale, nuk është më i minimizuar. Tash duhet të kemi kujdes se rreziku që na vije dhe na kanoset nga ky armik është shumë më ma i madh se sa që ishte në kohën e Ramazanit. Allahu i madhruar na e dhuroi begatin e madhe të Ramazanit me qëllim që ne të forcohemi, me qëllim që ne të konsolidohemi në të gjitha aspektet, të mbledhim forc për të vazhduar rrugën drejt, ashtu si Allahu ka kërkuar prej neve, ashtu si ai është i kënaqur me neve dhe tash edhe kur armiku ynë Shejtani i malkuar, i kthehet të vjetrës, i kthehet aktivitetit të ti me kapacitet të plot, neve gjatë Ramazanit jemi forcuar atë shumë, jemi imunizuar me cilësi dhe kualitet ashtë të lartë, sa që cytjet edhe nga cmimet e ti tani nuk mund të na dëmtojnë. Spaku nuk mund të na dëmtojnë qënësishtë. Ato mund të na destabilizojnë në sasi shumë të vogël, ato mund të na shkaktojnë probleme të vogla, mirë po, prap drejtimi të cilin e kemi matur, e kemi marrë do të mbetet i njëjtë. Dhe kjo përparësi padyshimse duhet shumë të shfrytëzohet, për arsye se armiqësia e djallit, armiqësia e shejthanit me njeriu është e vjetër. Është e vjetër po aq sa edhe është i vjetër njeriu. Prej fillimit Duke qenë e patur parashysh se Allahu e privilegjoj njeriu, e bëri më të ngritur, e bëri më të mirë, e bëri më të nderuar. Shejtani u zotua se do të sillet armiqësisht deri në ditën e gjykimit ndaj njerëzit, duke mos e lënë atë ç'të arrijë të bëhet i mirë, ç'të arrijë të bëhet aq i mirë sa ç'të fitojë statusin e të devotshmit dhe statusin e të shpërblyerit nga Allahu fuqiplot. Në të vërtet, shejtani nuk fiton kushe diçka pse tenton në vazhdimësi tila i this robë të Allahu fuqiplot. Mirë po, e vetë mja gjë është brendia apo ana e ti e ertë në cilën vrejmë se ka vetëm dëshirë për hakmarje, vetëm dëshirë për shfryri e mlefi dhe asëse si arritje e ndonjë gjëje të mirë. Kësisoj, do të ta kuptojmë armisin e shejtanit dhe për kët arsye ai nuk do të na lejë rahat për asnjë moment, andaj kur e dim se e kemi një armik të tillë, s'ka dyshim se ne duhet të jemi shumë të vetdijshëm, duhet të jemi shumë syçel dhe të kemi parasysh se si të mbrohemi prej këtij armiku. Për të arritur që të mbrohemi sa më mirë prej tij, është mirë që gjat leximeve që i bëjmë Kur'anit, ajeteve të Kur'anit Haditheve të Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem Të njohtohemi për së afërmi me Kush është shëjtani Qfar dëshiron aj prejneve Si i lufton aj njerëzit Unë vetëm sa për ilustrim Do t'i përmendi Dy ajete Allah i madhruar thot Dhalikum o shëjtanu Jukhaujfu e u lia Aj është shëjtani I cili i frikson Të afërmit e ti i frikson dashamirët e ti, i frikson atat cilët kan lidhë aleansë, kan lidhë pakt me te, nuk ja kan këfy shpinën, nuk kan ik për e ti, nuk ja në largu për e ti, mirë po kan shku edhe e kan ndjekur kursin e ti, të këtilët shëjtani i frikson. Në tjetëra jetë të Kuranit, Allah i madhruar të regon për shëjtanin se shëjtani, Çka dëshiron ai prej njerëzve si i bind ai njerëzit në forma të gabuara. Foth Allahu i madhruar, "Ash-shaytanu ya'idukum ja al-faqra wa ja ya'murukum bil-fahsha." Wallahu ya'idukum ja maghfiratan minhu wa fadla. Shaythani ju premton njerëzve varfrin. Si ashtu. Shaythani vije edhe i pashpërit njeriu kur ai don të shpenzoj diçka prej pasurisë së vet për çellime bamirës ose humanitare dhe me njeri ja përkujton obligimet e shumëta, ato reale dhe ato tjerat të imaginueshme, që ka në jetën e ti. Ja të regon të gjitha nevojat, se për çka i duhet pasuria, për çka i duhen parat, dhe në këtë a i shton, ndoshta edhe shumë të pacena, vetëm e vetëm, që ta pengoj që a i njeri, të mos e shpenzoj pasurin e ti, për qëllime fisnike. Kjo është se si shejtani, u përëmton njerëzve varfri. Në anë oja e moru kumbil fahsha edhe i urdhran inzit që të bojnë veprat të liga dhe të ndyta. Ajo nzitje e shejtanit është duke u a zhbukuruar ato atyre, duke inzitur edhe duke u a bërë më të këndshme veprat e këqia. Mirë po, përbalë kësaj, qëka na përmëtan Allahu i madhruar? Wallahu ja e duke më magëferat e minhua fadhle. Allahu ju përmëtan falje prej ti dhe mirësi të shumëta nëse e krasojnë premtimin e Allahut me premtimin e shejtanit, ky i Allahut është shumë ma i malë edhe shumë ma i mirë. Në anën tjetër, nëse themi premtimi i shejtanit, Allahu, Allahu i madhruar për te ka thonë, oma i e iduhum o shejtanu illa gurura, kret ajo që ka shejtanit premtan nuk është asë gjatë jetër vëtëm se mashtrim. Ndërsa kret ajo që ka Allahu i madhruar premtan, ajo është realitet për arsye se kur Allahu diçka premtan, ne e kemi bindjen e paluhatshme, se Allahu ka mundësi ça të njëjtën ta realizoj. Por derisa shejtani premton diçka, ndërsa e dim gjithashtu se ai nuk ka mundësi ça të realizoj premtime të tija. Prandaj të nderuar do të jemi shumë syçel, shumë vigjilent, shumë të kujdesshëm, edhe të mos bim në kfethrat e shejtanit, të mos bim në kurthat e tij, për arsye se në kohën derisa ai ka qenë i lidhur gjatë muajit Ramazanit, ne kemi arritur të përparojmë shumë. Ne jemi avancuar shumë. Ne jemi afruar shumë tek Allahu, tek mëshira e Tij, dhe një gjë e tillë padyshim se shejtani ti pengon. Dhe derisa a ti pengon, ai tenton me çdo kusht që ta arriturat tona ti shkatërroj, andaj neve na mbetet që një gjë e tillë në asnjë mënyrë të mos i lejojmë. Dhe do të arrijmë ta bëjmë këtë do të arrijmë të ruajmë frytet që i kemi vjelur gjatë muajit Ramazanit vetëm nëse u qëndrojmë besnik o dhëzimeve të Allahut, dhe ashtu si kemi qenë të devatëshëm gjatë këti muaj të mbesim të devatëshëm dhe aktiv edhe në kohën pas ti. Ashtë edhe një pikë tjetër shumë e rëndësishme për të cilën dojtë të jemi të kujdeshëm, nuk dojtë lejojmë në asë një mënyrë që intenziteti i zelit dhe vullnetit ton, i ambicjeve tona të bije. Në të vërtet njeri o gjithë një gjatë jetës së ti kur donë të jetë i suksesh Gjithë një të donë që aftësit e tija t'i shtoj, t'i rris, nga se rruga e cila qëndronë para neve, është e atil që gjithë një kërkonë prej neve ma tepër, se sa kemi patur mundësi që t'i investojmë në t'kaluaran. Kësisoj, muslimani është i obliguar që zelin edhe vullnetin e vetë t'aruaj dhe të mos lejoj në asë një mënyrë që aj të bije, që të bëhemi të ngast, që të bëhemi për tacë ç gjëra që një kohë i kemi bër me zell tani t'na vije vështirë ç't i bëjm. Kësajsoj duhet të turim gati disa gjërave të cilat vërtet i kemi kryer me përkushtim e tani do të i bëjm prap ashtu si është më së miri. Gjatë muajit Ramazanit kemi fal namaz. Dhe jo vetëm që e kemi falur namazin obligativ, duke i kryer pesë kohët e namazit ashtu si Allahu i madhruar ka kërkuar për ineve. Mirë po kemi qenë aktive dhe në namaze vullnetare, sigur se ka qenë namazi i teravis për shembol, apo namazi i natës në djetë netët e fundit, apo kështu më radhë. Duhet të mos lejojmë që prej ati nivelli shumë të lartë, gati e njëllorë, të bimë në një nivel gati shtazorë, duke mos falur namaz fare. Andaj, namazit duhet të rrim gati shumë. Pas ta i ledzimi i Kur'anit, s'ka dyshim se zdo njeri prej neve, e ka pas një raport të veçante, e ka pas nj Gjat mua i Ramazanit kemi lexuar Kur'anin më shumë se zakonisht. Jemi ushqyer e kemi thirrur e kemi thithur nektarin e Kur'anit më tepër se në çdo kohë tjetër. Mirpo, të njëjtën gjë do të vazhdojmë ta bëjmë edhe pas Ramazanit. Sepaku, duhet të mos lejojmë që ai kontakti ynë dhe raporti ynë me Kur'anin të shkputet me kalimin e Ramazanit. Gjithashtu, është dhikri dhe përmendja e Allahut, lutja e Tij e çdo më radh. Ekziston pastaj një pikë në këtë kontekst. Ekziston një pikë e veçantë dhe shumë e rëndësishme, ajo është kujdesi për rrethin dhe shoqërinë në të cilën sillemi, në të cilën veprojmë, me të cilat shoqërohemi. Duhet për të pasur sukses në jetën tonë, duhet të bëjmë alternativa në shoqërinë tonë. Në shoqërinë e kam për qëllim njerëzit me të cilën shoqërohemi, me të cilët rrijm, me të cilët pijm kafe, me të cilët dalim kthehemi, shkojmë, vimë e kështu me radhë. Nëse gjatë Ramazanit kemi pasur ambient dhe atmosferë, të cilën Allahu i mahdhur na e ka dhënë, na e ka dhuruar, e si pasojë e saj vërtet kemi qenë aktiv, kemi qenë të zellshëm, kemi qenë të sinqertë, të devotshëm e kështu me radhë. Tash, derisa mungojnë disa detaje nga ajo atmosferë, ne vetë duhet të krijojmë alternativa se si t'i kompenzojmë ato mangësi të cilat në mënyrë të natyrshme paracitën me kalimin e Ramazane. Më e mira në këtë drejtim, pa dyshim është që të gjejmë një shoqëri të mirë, të gjejmë shokë të cilat janë të devotshëm, të cilat janë të sinqert, dhe të cilat do tjenë për krahësit tonë më të mirë në drejtim të realizimit të objektivit kërësorë, tonit që të arim kënaqësin e Allahut dhe gjennetin. Brendk, e secilit prej neve s'ka dyshim se është a thua i ka planuar Allahu prej neve gjithë ato angazhime, gjithë ato sakrifica apo jo. Gjithashtu, duhet ta kemi parasysh se Ramazani dhe perfundimi i tij është perfundim i aktivitetit apo Ramazani është piknisja. Si është kjo, do të njoftohemi në pjesën e dytë të emisionit pas një pauze të shkurtër. Andaj ju lutem, qëndroni me لا اله الا الله لا اله الا الله محمد اشرف العرب والعجم خير من يمشي على قدمي Asitul ma'ruf i jami ata Sahibul jahsani wal keramih La ilaha, illallah, la ilaha, illallah Të ndërruar shikues, ja ku jemi sëri shprap në emisionin e par të kësaj radhe pas të Kalimit të muajt të bekuar të Ramazanit. Në të vërtit, jemi shumë të knachur dhe dojtë të jemi krenar që Allahu i madhruar në zgjodhi neve që të jemi atatë cilët përfitojnë prej muajt të Ramazanit. Nga se të gjithë kemi bërë atë që kemi bërë, vetëm për arsye se Allahu i madhruar në mundësoj një gjithë të tjilë. Dhe unë gjatë ditëve të Ramazanit, deri sa e shihja ndonjë njeri i cili nuk a gjerante, madje që Jo vetëm që nuk agjeron të pëndoshta i mungon të edhe etika e mos agjerimit Nuk e fshihte mos agjerimin e ti Me njëherë ndija vetën të obliguar shtes Obligim shtes që të falenderoj Allahun që unë nuk jam i atil Por unë jam në këtë anën tjetër të atyret cilët e agjerojnë Ramazanin Me shpresë se do të arrin dhe vëthshmarin Dhe s'ka dyshim se kë mund të cilin e kemi bër dhe e kemi investuar kto sakrifica që i kemi bër gjatë muajit Ramazanit. Çdo njeri prej neve është shumë i interesuar të di a thua janë planuar tek Allahu, janë regjistruar në regjistrin e veprave të mira apo mund të ndodhë edhe ajo më e keqja. Në të vërtetë, nuk kemi ndonjë mekanizëm nëpërmjet të cilit do të mund të kuptonim në mënyrë strikte dhe të drejtë për drejtë se cili prej neve është i Pranuar e cili për njerëzve mund të jetë Zotin Arruajt i privuar. Me gjithate, ne të gjithë ushqem shpresën e madhe në mëshiren e Allahët fuqiplot, që asë njeri për e atyre cilët sa do pak kanë shërbyr edhe janë angazhuar gjatë muajt të Ramazanit, asë njeri për e tyre, inshalla, nuk do të mbetet duarë thatë. Mirë po, Edhe mungesa e këtij mekanizmi që do që do definonte këtë gjë deri në imtë sira, deri në detaje. Nuk do të thotë se nuk kemi mënyrë për të kuptuar se ku çndrojmë ne me veprimtarinë ton dhe me ndikimin e asaj veprimtarie në mirçjenin ton të kësaj bote apo të botës së përtejme. Duhet të përkujtojmë se muslimani derisa e kryen një vepër të mirë, ai i përjeton 3. Knaqësi. Knaqësia e parë është kur ai e përjeton knaqësin derisa e kryen vepran. Dhe njeri u i cili vërtet me bindje nga Allahut fuqiplot, me devot shmëri e bën një pun të mirë, e bën një vepr të mirë, e kryen një adhurim, atër skatushim se ai ndijen knaqësi, përjeton knaqësi nga se me vet iniciativë është duke e kryer atë vepr, dhe një kosisht pretë shpërblim prej Allahut fuqiplot. Knaqë është pasi ta ket kryer veprën, pasi t'ket kaluar një kohë e shkurtër apo e gjatë për kryerjen e asaj vepre, sa herë që i kujtohet, ai e përjeton një freski në zemrën e tij, edhe e përjeton një kënaqësi të veçantë, ngasë si i kujtohet, i kujtohet për të mirë një veprë të cilën e ka kryer për Allahun fuqiplot, një sakrificë të cilën e ka bërë si formë e investimit në ardhmërinë e vet pa dyshim një njeri i cili ka deponuar një sasi të thollave dikun i ka kursyer ato. Saher i kujtohet se i ka ato të tholla s'ka dyshim se e ndin veten mirë dhe kjo është një përjetim i këndshëm. Kësi soi besimtari, Saher i kujtohet veprës së mirë të cilën e ka bërë për Allahun fuqiplot, ai e përjeton një kënaqësi në shpirtin e tij. Dhe kënaqësia e tretë është kënaqësia përfundimtare. Ajo kënaqësi e cilën njeriu besimtari do të apërjetoj në ditën kërë do të dalë para Allah të fuqiplot, në atë ditë kërë do të balafacohet me frytet e veprimtarisë së vetë, atë ditë kërë do të asho registrin e veprave të veta. Dhe ndoshta, a i pretë që në registrin e ti të gjej një bagajzë solid të veprave të tia, të pranuarët e ka Allah të fuqiplot. Me gjithate, muslimani do të quditët dhe do të habitët kërë të gjej vepra gjigante, shpërblimë shumë të madh për ato vepra dhe do të pyetet Athuvall i kanë vepruar unë këto vepra apo mos kanë ndonjë gjë e jashtëzakonshme. Në të vërtetë, kjo është përgjigjja për agjërimin që e kemi bërë gjatë Ramazanit, i për cilin Allahu i madhruar thotë "illa saum fa'innahu li wa ana ajzi be" përvec agjërimet, ngasë ai është për mua dhe unë në mënyrë shumë të veçantë shpërblej për të. Allahu shpërblen në mënyrë të veçantë për agjërimin edhe me mënyrën e shpërblimit por edhe me sasinë e shpërblimit. Për këtë arsye kam bindjen se çdo njeri prej neve do të çuditet dhe do të gëzohet kur të shoh shpërblimin e madh, të cilin ndoshta as nuk asha e ka pritur për azhërimin që e ka bër. Dhe kjo, s'ka dyshim se është një është një përjetim shumë i këndshëm kur njeriu del para Allahut dhe që e shese mundin ç'e ka bër, nuk i ka shkuar hoç. Mirpo, si thadim nëse për derisa akoma nuk kemi shkuar në botën e përtejme, si ta kuptojmë që vërtet jemi të pranuar të kë Allahu fuqiplot. Nuk ka dëshim se njeriu kur bën kryën një vej për përhirë të Allahut fuqiplot, a i ka një qëllim sublim, a i është që të deponoi shpërblimin e Allahut për ditën e gjykimit, shpërblim i cili i duhet ati dhe i nevojitet në atë ditë të, të, të i mase. Mirë po, a janë këto adhurime dhe këto veprime të cilat i takojnë vetëm botës tjetër dhe njëriju nuk ka përfitime kalimtare derisë andollet në këtë botë. Përgjigja është se të gjitha adhurimet që i banë njëriju, gjithësesi do të kene refleksion praktik në jetën e ti të përditshme dhe aj do të knacet me frytet e tyre, do të i shfrytëzoj ato para se të vi koha kur do të dalë para allatë foq i plotë. Njeriu që e fal namazin pesë herë në ditë, nuk mund të jetë i pasjellshëm. Në mes dy kohëve të namazit, duke e patur parashyrse pas disa çastave, pas pak kohëve, prapë do të dalë të takohet me Allahun fuqiplot. Dhe këso i namazi i tij do të ndikojë, do të reflektojë pozitivisht edhe në sjelljen e tij. Njeriu i cili në një muaj ditë ka xheruar dhe e di është i vetëdijshëm për etikën e xheruesit, për sjelljen e tij për porosit e fuqishme të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sa azhruesi duhet të jetë skajshmërisht i kujdesshëm për sjelljet dhe fjalët e tija. Ai jo vetëm që nuk do të shajë, ve jo vetëm që nuk do të ofendoj, jo vetëm që nuk do të flas fjalë që nuk i takojnë azhruesit e as muslimanit. Por ai madje as në mbrojtje të vetvetes nuk do të shkaktojë incidente i dim porosit e Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam nëse donjëri për njerëzve e ofendon apo dëshiron me të të kacafythet leti thot un jam agjërueshem. Një njerëz i cili për një muaj rriesht sillet kësoj. A thua nuk do të përfitoj prej këtyre sjelljeve, çofshin ato edhe jo të natyrshme për të në fillim. Çofshin ato në fillim për të ndoshta edhe edhe artificiale një lloj mos të them shtiri e mirë po lëvizje apo çndrime mekanike un kam bindjen se jo për një muaj po për shumë më për kohë shumë më të shkurtër se një muaj përfitohen veset po përfitojnë gjithashtu edhe veset e mira dhe muslimani gjatë këtij muaji që e lan pas është mësuar të sillet mirë të jetë skajshëmrisht i kujdesshëm që do të vazhdoi të jetë i kthill edhe pas kësaj kohe Formula un jam axherues, un jam axherues, duhet të jetë mottoja jon gjatë gjithë vitit. Por arsyeja se axherimi ynë në këtë rast nuk është axherim si formë abstenimit dhe hiekjes dorë nga ushqimi dhe pije. Por do të jetë abstenim dhe hiekje dorë nga fjalët e pahishme, nga sjelljet e pamatura, nga veprimet jo të duhura, nga shkaktimi i incidenteve nga ofendimi i të tjerëve, nga zullimi e nga çdo më radh. E ky azhirim duhet të vazhdoj për 12 muaj. Ne do t'ja japim fjalën Allahut fuqiplot, do t'i zotohemi atij se kur gjatë gjithë jetës sonë, për neve nuk do të burojm fjal përveç ato që Cela të kënaqen Allahu fuqiplot. Kur gjatë gjithë jetës tonë nuk me dorën tonë nuk do ta dëmtojm askënd interesin e askujt dhe do të arrijm në këtë formë të bëhemi muslimanë të mirëfillt. Ashtu sikur se ka thënë Mohamedi sallallahu aleyhi vasallem, el muslimu, men selim el muslimune, min liseni hi, o ajedi. Musliman i vërtet dhe i mirfilt, është aj njeri prej dorës dhe gjuës sëtë cilit janë rehatë muslimanët. Aj njeri i cili as nuk ishtë qetson të tjerët me gjuën e ti, e as nuk është ka këton dëme me aktivitetin e ti. I këtilë dojtë jetë muslimani. I këtilë dojtë jetë, Agjëruesi i Ramazanit edhe pas Ramazanit, nga se jemi stërvitur dhe jemi trajnuar për një sjellje të tillë për një muaj rjesht, dhe ky trajnim do të na shërbejë për 11 muajt e tjerë, do të na shërbejë për tërë jetën. Sa e sa gjëra kemi në jetën ton, të cilat i kemi mësuar për një kohë të shkurtër. Kemë vjuar një trajnim, kemi vjuar një kurs e kemi mësuar një gjë dhe pastaj me vite, me dekada të tjera ston yemi shërbëruar me atë që kemi mësuar në atë kohë të shkurtër dhe të kufizuar. Pse të mos jetë edhe Ramazani i kthill? Dhe nëse arrijmë Ramazanin ta realizojmë kësaj. Nëse e vrim veten ton, se vërtet me sukses e kemi kaluar trajnimin dhe stërvitjen. Kemë arritur, yemi aftsuar për sjellje të mirë, yemi aftsuar për devotshmëri. Namazin e falim me rregull dhe mundësisht në xhamat i badetin Allahot Azevedjel i abëjmë ashtu si aji e meriton. Në anën tjetër edhe s'jeljet si tona me rethin, me njerëzit janë në nivel, atër kjo është dëshmija ma e mirë se Ramazani yn jo vetëm që ka qeni sukses shumë, por aji edhe është i pranuar për arsye se reflektimi praktik e dëshman në formën më të mirë një gjithë të tjilë. Për ndryshe, duhet gjithë ashtu mos të harojmë se një, Njerëzit e mirë, gjeneratat e para të muslimanëve, ata pas kalimit të Ramazanit, gjysmën e vitit e kanë lutur Allahun që t'u apranoj angazhimet dhe sakrificat që i kanë bërë në Ramazan, dhe gjysmën tjetër të vitit, duke qenë të vetëdijshëm për mirësitë e Ramazanit, e kanë lutur Allahun që t'u a bojë të mbushme që të arrijnë Ramazanin e vitit të ardhshëm. Ramazani të ndëruar vëllezër dhe motra për neve pra si i këtil që është, dojt të shërbej si piknisje. Raporti jon me Allahun fuqiplot nuk dojt të përfundoj në ditën e bajramet. Livja jon me islamin, praktikimi jon i odhëzimeve islame, nuk dojt të përfundoj me përfondimin e Ramazanet. Për kundrazi, Ramazanit dojt të nashërbej piknisje në rrugëtimin ton të më të tjeshëm drejt asaj që synojmë të realizojmë drejta saj për çka edhe egzistojmë në këtë botë, për çka nga ka krijuar Allahu fuqiplot. E ajo është që të arim të bëhemi të nështruar ndaj Allahot. Në Ramazan, kemi përfituar shumë gjëra. Praktikisht, është e pa muhueshme se kemi përjetuar gjatë Ramazanit organizimin e mirëfilt të kohës son, gjatë ditës dhe natës. I kemi organizuar gjumin dhe zgjimin. I kemi organizuar shujtat e ushqimit, kemi organizuar faljen e namazit, e kemi organizuar ndoshta edhe vizitat tona e ndoshta edhe kontaktet me njerëz e kthumë radh. Do të thonë çdo njeri e ka dit kur është koha jon e pushimit, kur është koha jon e aktivitetit, kur është koha jon e ibadetit e kthumë radh. Këtë që e kemi përfituar, ç'ai kemi mësuar në Ramazan, do të mundohemi ta ruajmë edhe pas Ramazanit. Organizimi i kohës është një parametër i cili i voran njeriu të mundsin ç't jetë i suksesshëm. Pastaj kemi arritur gjatë Ramazanit ç't bëjmë balanc në mes asaj ç'është fizike dhe asaj ç'është shpirtërore. I kemi plotësuar kur ka ardh kohë edhe nevoja fizike duke ngrënë iftarin e ç'shto me radh. Mir po nevoja të shpirtërore i kemi plotësuar apo yemi munduar ç't i plotësojmë në maksimum. Kët duhet ta vazhdojmë edhe pas Ramazanit. Në anën tjetër Ramazani na e kam suar durimin dhe na ka kalitur në te. Durimi është qelsi i suksesit në jetën e njëriot. Nuk ka asë një hap edhe më të voglin që mundet njëriot të bëj me sukses njëtën e ti, po që se nuk ka durin. Durimi pra është aji i cili i ja amonëson njëriot suksesin në gjithdo gja. Gjithashtu, Ramazani na e kam suar edhe një virtut tjetër, tolerancën, atë që e përmendëm nëse dikush Të ngacmanti i thua unë jam azhrueshëm. Kjo është tolerancë e eskajshme, nga se ti i jep dorë nga ajo që në të vërtetë ki drejt, megjithatë nuk e shfrytëzon për ta mbrojtur veten ose për ta kthyer të, të keqën ose për këto merat. Kjo është një tolerancë brillante, të cilën na mëson Islami e posaçërisht në Ramazan. Vëna e kam mësuar azhrimin e Ramazanit, një virtut të tretë. Ai është altruizmi, bamirësia e eskajshme. Bamirësia e cila nga njëherë mund të rezultoj edhe me në një farforme dëm dëmtim vetanak, ose vetën të alem keqë duke i ja për parësi nevojës së tjetrit. Këto tri virtyte të ndëruar vlezër dhe motra, do të ishte mirë që të i ruajmë si syt e balit. Do të ishte mirë që si musliman që jemi, të mbesim të cilësuar dhe të pasuruar me këto virtyte edhe pas Ramazanit, nga se këto janë ato të cilat njëriun mështë, e mirë, e bëjnë akoma më të mirë, njëriot i ashtu në vlerën dhe njëriot i cilësuar me këto tri virtyte në kohën e sot me është bërë një margaritar i radhë. Allahun e madhruar e lusim me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti të përsosura, që të gjithëve të na këtë falur gjatë muaj të Ramazanit, që të gjitha aktivitetet dhe angazhimet që i kemi bërë, ti kemi bërë të sinqerta për hirtë të të njëta t'i këtë pranuar dhe t'i këtë shpërbl... përgaditur shpërblim të malë për neve për ditën e gjukime. Gjithashtu, Allahune madhruar e lusim që të nadhuroj mundësi që edhe Ramazanat tjerë t'i presim edhe t'i përcijelim me sukses. Për takimin e sotëm, kjo ishte e tëra të ndëruar të lezer dhe motra. Dherin takimin e radhës, ju lem në përkvidesin e Allahute që që plohë. Assalamu alikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Oh oh oh oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh.